Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 19. Наступного ранку на носі корабля стояли два королі Філлорі. Вони прокладали шлях на схід у невідоме, назустріч сонцю, не знаючи, чи Бог, доля, магія – Піднесуться перед ними за горизонту чи ні? Коротше, вони робили дещо справжнє. Спочатку було важко це визнати, знову переключитися і просто плисти за течією. Але потім раптом стало легко. Квентин знову відчув ранкове сонце на обличчі та Мунджак, що мчав під ним. Так, він тут багато чого пропустив, але повторювати це не збирається. Земля була сном, а не Філлорі. Саме тому вона відправилась в віддалену частину мозку, куди відправляються тривожні, диявольські детальні сни, які, здається, тривають роками та проходять крізь нескінченні безглузді сюжетні повороти, які, зрештою, приводять не до смерті, а до постійного збентеження. Філлорі повернула колишнього Квентіна. Запросила на полювання за сімома ключами. Пригода триває. Бінгл, як завжди, стояв на баку, як і колись. Але тепер він енергійно спарингував з іншим фахтувальником. Це був Бенедикт, оголений до пояса, стрункий, засмаглий. Він кривився, відступаючи, а потім ринув на Бінгла, відтіснивши тіло охоронця. Увесь цей час... Хлопак тримав зап'ястя на стегні у стилі мушкетерів. Повітря дзвеніло від гучного скреготу сталі об сталь, наче клацання величезної пари ножиць. Мачі зійшлись. Нічия. Фехтувальники розійшлись, поплескавши один одного по плечу і сміючись, сміючись над якимсь технічним моментом фехтування. Це було схоже на перегляд альтернативної версії самого себе. Версії яка залишилась у Філорі і навчилась тримати меч на повній витягнутій руці більше двох хвилин. Квентін зустрівся поглядом із Бенедиктом, і той привітав його, усміхнувшись яскравими білими зубами. Король відповів на вітання. Фехтувальники знову зійшлись. Здається, Бінгл знайшов свого учня. «Ці хлопці неймовірні!» Він і не почув, як Поппі підійшла. Дівчина теж спостерігала за тренуванням. «А ти так можеш?» «Ти жартуєш?» Австралійка похитала головою. Вона не жартувала. «Ну, я б хотів. Той, що праворуч, старший. Він найкращий фехтувальник у філорі. Ми навіть якось бились. Для мене все це ще як кіно. Не можу повірити, що усе це реальність. «Просто вау!» Бінгл зробив один із своїх фірмових гімнастичних перекитів. «О, Боже! Я думала, він перелетить через борт!» «Ага, є таке відчуття. Я збирався брати у нього уроки». «Звучить захопливо. А що сталося?» «Я випадково повернувся до реального світу. А потім тут за три дні минув рік». «Ну, тепер я розумію, чому ти хотів повернутися. Тут чудово». «Вибач, що раніше я з цього сміялась?» «Визнаю помилку». Квентін думав, що Поппі буде найнещаснішою на борту Мунджака. Зрештою, її фактично викрали з усього, що вона знала і цінувала. Це було обуренням усіх принципів, за якими жила ця дівчина. Хоча треба визнати, що Поппі один день обурювалась цим. Ну гаразд, півдня». Вона вчора вдень дулась, а потім з'явилася вранці на сніданок із абсолютно новим позитивним ставленням. Австралійка просто не була пристосована до тривалого дуття губ. Звісно, так її випадково перенесло до чарівного світу, який донедавна вона вважала вигаданим ситуація не ідеальна, але таке життя тож треба працювати з тим, що маєш. Поппі виявилася міцним горішком. «Я вчора за вечерою розмовляла з іншим», – промовила вона. «Цей хлопець, Бенедикт, він твій великий шанувальник». «Бенедикт, серйозно?» «Ти бачив, як він засвітився, коли побачив, що ти спостерігаєш?» «Подивись, він із себе вилазить, щоб тебе вразити. Ти для нього як батьківська фігура». Квентін не розумів, як Поппі, будучи тут лише день, побачила ось це усе. «Чесно кажучи, я завжди думав, що він мене ненавидить. Він просто засмучений, що не потрапив разом із тобою на землю. Ти що, жартуєш? Він би тоді усі тут пригоди пропустив!» Поппі відвела свій невинний блакитний погляд від фехтування і подивилась на Квентіна. «А чому ти думаєш, що те, що сталося на землі, не було пригодою?» Юнак почав відповідати і замовк із відкритим ротом, бо, як виявилось, йому нічого сказати. Минуло ще п'ять днів, перш ніж вони побачили землю. Вони снідали на палубі на свіжому повітрі. Квентін, Еліот, Джош і Поппі. Так вже практикував Верховний Король. Команда накривала стіл на кормовій палубі сліпучо-білою скатертиною, прищіпленою, щоб не здувало вітром. Сам Еліот дотримувався цього задивовижно широкого спектру метеорологічних умов. Одного разу Квентін побачив його там, самого, під час урагану. Він жував мармеладний тост, очевидно просочений солоними бризками. Здавалось, для Верховного Короля це було принципово. Проте того ранку погода була майже тропічною. Сонячне світло відбивалося від срібних столових приборів, а небо – ідеальний, блакитний купол. Хоча сама їжа ставала досить жахливою, бо були ті непсувні продукти, які діставали із глибоких сховищ наперекінці подорожі. Тверді сухарі і м'ясо таке солоне, що воно було більше сіллю, ніж м'ясом. Єдине, що залишалось смачним – це джем. Квентін його їв багато. «Тож це так працює?» – запитав юнак. «Ну, квест!» Ми просто пливемо на схід, допоки не натрапимо на щось. А у тебе є краща ідея? перепитав Еліот. Ні, просто скажи мені, чому це так працює? Тому що працює, відповів Верховний король. Я не претендую на розуміння механіки, але здається, урок полягає в тому, що не можна просто форсувати справу великою кількістю детективної роботи. Це марна трата енергії. Ті, хто ходить і стукає у двері та шукає підказки, ніколи не знаходить граля чи чогось іншого. Це більше питання правильного ставлення. А яке воно – ставлення? Еліот знизав плечима. Гадки не маю. Гадаю, треба просто вірити. Я тебе не вважав віруючою людиною, – сказав Квентін. Я сам себе не вважав, але поки що все складається. У нас п'ять з семи. З результатами не посперечаєшся. Не посперечаєшся, але це насправді не те саме, що мати віру. Ой, чому ти завжди намагаєшся все зіпсувати? Я нічого не псую, просто хочу усе зрозуміти. От якби ти вірив, тобі б не довелось розуміти. А навіщо шукати ключі? Весело запитала Поппі. Або перефразую, навіщо ми їх шукаємо? Ага, навіщо? Додав Джош. Я маю на увазі, не зрозумій мене неправильно. Вони круті магічні, усе таке звучить круто. І, до речі, можна їх побачити? Ну, насправді, я не знаю, чому. Відповів Верховний Король. Унікальні звірі хотіли, щоб ми їх знайшли. Ну, гаразд, знайдемо. А далі що? Запитала Австралійка. Гадаю, коли зберемо усі, нам скажуть. Або, можливо, ми дізнаємось в процесі або, можливо, ніколи не дізнаємось. Звірі можуть просто забрати ключі, поплескати нас по сраці і відправити своєю дорогою. Не знаю, я ніколи раніше не брав участі у квестах». «Отож, подорож. Це прибуття до чогось, вірно?» «Ненавичу». Буркнув Джош. «Ну, чого б це не коштувало, звірі сказали, що королівство в небезпеці», сказав Еліот. «Тож треба робити справу. І мені здається, що навіть знайдими святий Грааль, він навряд чи б став нам у пригоді». «А я ж казав, що Небуляндія в лайні, правда?» – сказав Джош. «Ти думаєш, це все пов'язано?» «Ну, можливо». Той погладив підборіддя великим і вказівним пальцями. «Але як?» Квентін почав загинати пальці. Небуляндія зруйнована, Джоліббі помер, Королівство в небезпеці. Сім золотих ключів дракон, що викупає гудзики. Якщо між цим усім є якийсь зв'язок, то я його не бачу. Можливо, він просто не хотів цього бачити. Це був дуже такий заплутаний клубочок, і перш ніж його смикнути за нитку, варто було б двічі подумати. Хтось на горі, нас на крикнув, що бачить острів. І невдовзі ніс човна майже безшумно врізався у вологий білий пісок. Квентін перестрибнув через борт якраз у той момент, коли човен повністю втратив інерцію і приземлився на ноги на пухнастий білий пісок, залишивши чоботи сухими. Він обернувся до шлюпки, вклонився і отримав ріденькі оплиски від пасажирів. Далі він схопив канат і потягнув його, допоки інші – Еліот, Джош, Поппі, Джулія, Бінгл та Бенедикт – вибирались на берег з обох боків. Повітря було тихим і спокійним. Знову стояти на твердій землі здавалось дивним. Здалеку острів здавався гарним. Краєні скелі розступались, відкриваючи невелику бухту з охайним пляжем. Ряд окремих дерев виділявся на тлі неба. Такі тонкі, нерухомі і зелені, що здавались виточеними з нефриту. Райський куточок для відпочинку. Стояв пізній день. Їм знадобилася більша частина його, щоб дістатись до берега. Усі стояли на березі щільною групою. Пісок був такий чистий, ніби його просіяли. Квентін рушив уперед і піднявся на першу дюну до гребеня, щоб побачити, що там за нею. Дюна була крута, тож король майже на вершині спіткнувся, впав і зазирнув через гребінь і згадав, як був дитиною на пляжі. За дюною інші, вкриті чагарниками, далі лух, далі ряд дерев, а далі Ембер знає, що ще. Поки що виглядає усе добре. «Гаразд! Пішли!» – він спробував підібрати слово. «Квестувати?» Але спочатку треба було зайнятися прозаїчнішими справами. Квентін, Поппі й Джош три дні тому були у Венеції. Але це була перша земля, яку чоловіки бачили приблизно за три тижні. Вони висаджувались на берег по двоє й по троє. Хтось трибали бомбочкою з бортів Мунджака в плоске Зелене море. Після відповідного інтервалу для дурниць, Еліот зібрав команду на березі і відправив групами шукати прісну воду, збирати дрова для вогнищ і нових щогол, ставити намети, збирати фрукти, полювати на дичину. «Ну, ми вдало зійшли», – сказав Еліот, роздавши усім роботу. «Ти так не думаєш? Поки що я поцінив цей острів вище середнього. Чотири з п'яти». «Тут дуже гарно», – кивнула Поппі. Як гадаєте, тут хтось живе? Еліот похитав головою. Ну, не знаю. Ми за два місяці плавання від замку, і я ніколи не чув, щоб хтось заходив так далеко. Ми можемо бути першими людьми, які ступили сюди. Тільки подумати. Про бурмотів Квентін. То, може, ти хочеш? Що хочу? Ну, знаєш, заявити права, типу у Філлорі. А! Еліот задумався. «Знаєш, ми взагалі цим не займалися. Це звучить якось імперіалістично. Я не впевнений, що так взагалі можна робити. Але хіба ти не хотів колись це зробити? Ну, взагалі хотів», – знизав плечима верховний король. «Гаразд, до того ж завжди острів можна повернути власникам». Він підвищив голос, використовуючи той, яким скликав наради в замку Вайтспайр. Я, Верховний Король Еліот, цим оголошую цей острів власністю великого і славного королівства Філлері. Відтепер він буде відомий як. Ну, нові гаваї. Усі невизначено кивнули. Нові гаваї? Серйозно? перепитав Квентин. Тому що тут не зовсім тропіки. Рослинність тут помірна. А як щодо назвати цей острів далеким? «Ну, типу, одним словом», – запропонував Квентін. «Острів полегшення!» – здавалось, австралійка увійшла в кураж. «Білопіщаний острів! Зеленотравний острів!» «Острів черепів!» – підказав Джош. «Хоча ні, давайте. Острів павука черепа!» «Гаразд, цей острів називається буде названо пізніше», – закінчив усі розмови Еліот. «Ідемо, дізнаємось, що тут є, перш ніж називати!» Проте сонце вже низько висіло в небі. Тому замість походу вони разом збирали гілки і суху траву з лугу. Маючи під рукою п'ятьох навчених чарівників, розвести вогонь не стало проблемою. Вони могли б перетворити пісок на вогонь, але він би тоді не пахнув. Мисливці повернулись сповнені гордості, вони несли на плечах двох диких кіз, а один із збирачів помітив ділянку чогось дуже схожого на дикорослі морквини на краю лісу, які, здавалось, були, очевидь, безпечними для вживання в їжу. Вони сіли колом на прохолодному піску, холодний морський вітер дув у спини, а тепло вогню зігрівало обличчя. Вони насолоджувались відчуттям твердої землі під ногами і мали достатньо місця щоб витягнути руки й ноги і нічого й нікого не торкатись. Пляж укрився слідами, і коли сонце опускалось нижче, світло утворювало на ньому тіньові візерунки араукарії. А потім світило зайшло за хмару, освітлюючи її зсередини, як саван диму. Дивні зірки з'явились на чорніючому небі. Ніхто не хотів повертатись на Мунджак, ще ні. І тому коли світло зникло, мандрівники загорнулись в ковдри прямо на піску і позасинали. Наступного ранку все робилось трохи менш терміново, ніж у перші хвилини після прибуття. Так, королівство в небезпеці, але чи в безпосередній? Важко було уявити місце, яке здавалося б менш загрозливим, ніж острів, який буде названо пізніше. Тут відчувався легкий дотик спокою. В будь-якому разі пригоди знайдуть команду, коли будуть готові. Або принаймні так розповідала теорія. Не можна поспішати. Треба просто зберігати вірний настрій. А поки треба насолоджуватись передчуттям і добре відпочити. Навіть Джулія не квапила події. Я боялась, що ми не повернемось, сказала якось вона. А тепер боюсь того, що станеться, якщо ми підемо далі. Друзі піднялись на вершину скель з одного боку бухти, і звідти добре роздивились ще один зелений острів із кам'янистими пагорбами на внутрішній частині. Птахи збирались там з граями на вершинах скель. Тьмяно-сіре пір'я на спині й крилах, але вони вміли одночасно повертатись і раптово показувати рожеві грудки. Квентін збирався назвати їх «рожевогрудими пікіровщиками», або щось типу, коли Поппі вказала, що у них уже є назва – Гала. Вони існували й в Австралії. Кухар виявився завзятим рибалкою та витягав із прибою неймовірну кількість товстих, смугастих, як тигри, риб одну за одною. Після обіду Квентін дивився, як Бенедикт та Бінгл фехтують. Для безпеки вони насаджували на рапіри винні корки. Він цілу годину просто лежав і дивився на хвилі. Ті були зовсім не схожі на холодні, пуританські хвилі його східноамериканського юнацтва, які суворо забороняли будь-що таке легковажне, як серфінг чи купання. Ці хвилі плавно набігали та утворювали на горі шапки киплячої кремової піни. Вони підіймались, м'ятно-зелені й тонкі, як папір у сонячному світлі, а потім розбивались довгою лінією зі звуком, схожим на розривання тканини. Юнак поврушив пальцями ніг у гарячому піску і подивився за дивним муаровим оптичним ефектом, який створювали мініатюрні піщанні лавини. Того вечора вони лягли спати, ледь дослідивши тонкий півмісяць острова, який вже бачили. Завтра вже вирушать у глиб, до лісу, й угору, на пагорби. Квентін прокинувся рано. Сонце ще не зійшло, хоча виднілась сіра розмита передсвітанкова і мла. Він задумався, а що там, на крайньому сході? У Філорі зовсім інші правила. Наскільки він знав, світ цей плаский, а сонце рухається на рейках. Усе навкруги поки що було сірим. Пісок, дерева, море. Червоний вуголь – Лів під сірим пополом багаття. Було тепло. Команда на пляжі виглядала так, ніби впала з великої висоти. Поппі скинула ковдру. Вона спала, склавши руки на грудях, як лицар в гробниці. Він би знову заснув, але вже дуже хотілося помочитись. Він встав і пішов на вершину дюни, а потім спустився вниз на інший бік. З гігієнічних міркувань Квентіну здалося, що цього недостатньо, тому він пішов ще далі. І в цей момент вирішив, що можна ж і до поля дійти й помочитись там. Квентін відчув себе вразливим, коли полегшувався у високу траву, але ранок був тихий, як на картині. Та й вони не зовсім дурні. Той, хто знає правильні закляття розкриття, а таких майже немає, Міг би побачити тоненьку, як павутина лінію магічної сили, блідоблакитну. Вона вела вздовж краю лісу, як розтяжка, встановлена напередодні. Вона не зашкодить тому, хто в неї потрапить, але здійме галас, про який дізнаються чарівники. А сам ворог навряд чи залишиться при свідомості. Так вже раз зловили дикого кабана. Навіть комахи затихли. Квентін чхнув, можливо, у нього легка алергія на якусь місцеву рослину, і потер очі. На дальньому краю лугу щось майнуло в ліс. Він зачепився за цей силует поглядом у процесі полегшення. Склалось враження, що це щось велике, можливо, вепер. Король застебнув штани. Блискавки були чужі для філлорі, і поки що неможливо було їх відтворити – Просто неможливо пояснити гномам, як їх вірно зробити. І пішов через луг туди, де стояла тварина. Стоячи на ближньому боці блакитної лінії, він зазирнув між дерев. Ліс був настільки густим, що в ньому ще панувала ніч. Проте юнак уловив ледь помітну тінь пари важких стегон, що віддалялись вглиб. «Це воно? Починається пригода?» Обережно, ніби переступаючи через електричний паркан, він перекинув одну ногу через невидиму лінію, а потім іншу, та пішов до лісу. Квентін був майже впевнений, кого він переслідує, ще до того, як він повністю з'явився в полі зору. Агов Ембер!» – покликав він. «Ембер, зачекай!» Бог байдуже глянув на нього через плече, а потім продовжив бігти під дюбцем. Взагалі бога-барана не бачили у філлері з тих пір, як Брейкбілз зайняв престол. Або принаймні так вважав Квентін. Місцевий бог повністю видушував після побиття Мартіном Чатвіном. Навіть задня нога, яка була покалічена минулого разу, відновилась і могла витримувати його вагу без кульгавості. У Квентіна були складні відчуття щодо Ембера. Він не такий, як у книгах. І юнак усе щаслився на нього за те, що він не зміг їх врятувати. Врятувати Еліс у битві проти Мартіна. Він припускав, що це не вина Ембера. Але все ж, який ти Бог, якщо ти не вершина харчового ланцюга у власному світі? Великий, вовняний, з рогами... Вентін не мав жодних особливих претензій до Ембера, просто не хотів йому вклонятись, так як той завжди очікував це від людей. Якби Ембер був таким великим, він би врятував Еліс. А якщо він не такий великий, то й не треба вклонятись. Проте, якщо баран-бог тут, це означало, що вони на правильному шляху. Незабаром усе стане дуже серйозним, або принаймні по-філорійськи серйозним. Квентін просто не знав, яка саме Філорі відкриється прекрасна чарівна чи темна і жахлива. У будь якому разі, це був би вдалий момент для надходження божественної мудрості, для керівництва згори, типу вогняного стовпа та куща, що димить. Ембар повів Квентіна вгору по схилу в глиб острова. Юнак починав захекуватись. Через п'ять хвилин Бог нарешті сповільнився настільки, щоб Квентін зміг його наздогнати. До того часу вони опинились на півдорозі до вершини пагорба, і сонце нарешті виштовхнуло гарячо рожевий шматочок себе над горизонтом. Вони стояли досить високо, щоб Квентін міг оглянути лісовий намет. «Дякую!» – промовив Квентін, захекуючись. «Ісусе!» Він на мить сперся на бік Ембера, перш ніж задуматись, чи не занадто це фамільярно, типу смертний, торкається Бога. Але все ж... — Привіт, Ембер! Як справи? — Здрастуй, дитя моє! Резонансний басовий голос миттєво повернув Квентіна назад до печери під гробницею Амбера. Він не чув його з того часу і стиснулося нутро. Не те місце, куди хотілося повертатись, але треба відкинути ці думки. Яка несподівана зустріч. Ми не зустрічаємось випадково, нічого не відбувається випадково. Типовий ембер. Баран знову почав підйом. А Квентін задумався, чи знає він, що за спиною Бога Квентін та інші називають його бараном і менш ласкаво гівнюком. «Ну, гадаю, що це так», – промовив юнак, хоча насправді не був упевнений, що згоден з цим. «Отож, як ти дістався сюди?» «Філлорі, моє царство, дитя! Я всюди, а отже, будь де!» «Я бачу, але ти не міг просто перекинути нас сюди, замість того, щоб змушувати плести усю цю дорогу?» «Міг би, але не зробив». «Та байдуже». Квентін озирнувся і побачив мунджака на якорі. Охайний, досконалий, його можна було б помістити в пляшку. Він навіть звідси бачив табір на пляжі, багаття й ковдри, але не було часу милуватися краєвидом. Баран швидко підіймався кам'янистими схилами пагорба. Йому це було легко, він для цього створений. Він же баран Квентін захекався знову і подивився на пухнасту блідо-золотисту вовну на широкій спині. І подумав, чи Бог дозволить на собі покататись? Напевно, ні. «Знаєш, поки ти тут, я хотів запитати. Про ці сім ключів. Якщо ти, по суті, всюди сущий і, мабуть, всезнаючий, то чому сам не збереш ключі, якщо вони так важливі?» Я маю на увазі, ти зробив би це за півгодини, ну максимум. Тут діє глибинна магія. Навіть боги повинні їй вклонятись. Такий шлях. А, точно, глибинна магія. Я забув. Вона здавалося завжди з'являлась, коли Ембер не хотів щось робити, або йому потрібно було залатати сюжетну діру. Я не думаю, що ти розумієш, дитя моє. Є речі, які повинен зробити чоловік, які не може зробити Бог. Той, хто завершує місію, не просто щось знаходить. Він деким стає. Квентін зупинився, важко дихаючи, і впер руки в боки. Горизонт на сході тепер став суцільною помаранчевою смугою. Зірки згасали. Ну, і ким він стає? Героєм, Квентін. Баран пішов далі, юнак слідом. Філлорі потрібні боги, королі й королеви, але потрібен і герой, а ще сім ключів. А Філорі так то небагато просить. Філлорі просить усе. З важким ревком, незграбним, але потужним Ембер вонув уперед і подолав кам'яний купол, який виявився вершиною пагорба. Потім він повернув голову і подивився на Квентіна дивними, арахісоподібними очима. Вважається, що вівці еволюціонували таким чином, щоб бачити вовків, що підкрадаються. Кращий периферійний зір. Але виглядало це якось моторошно. «Ну, це такий величенький квест!» «Філлорі просить те, що їй потрібно!» «А ти, Квентін, що тобі потрібно!» «Про що ти просиш?» Запитання зупинило хлопця. Він звик до повчань, до псевдосократівських допитів від Ембера, але тут рідкісна перлина. Гарне запитання. Чого він хоче? Він хотів повернутися до Філорі і зробив це. Він думав, що хотів повернутися до замку Вайтспір, але тепер не впевнений у цьому. Він жахався втратити Філорі надзвичайно, але все ж повернувся. А тепер він хотів знайти ключі, хотів завершити квест. Він хотів, щоб його життя було захопливим і важливим. А ще він хотів покращити життя Джулії. Відчував, що зробить усе заради допомоги їй. От тільки б знати, що робити. «Гадаю те, що ти сказав. Я хочу бути героєм». Випалив юнак. Ембер повернувся обличчям до сонця, що сходило. "Тоді у тебе буде шанс", промовив він. Квентин слідом видарся на кам'янисту вершину і дивився на світанок поруч із бараном. Він збирався запитати про це, про сонце, що воно таке, що відбувається там на краю світу, або взагалі, чи має Філорі край. Але коли обернувся, щоб спитати барана, то виявив, що залишився один на вершині. Ембер зник. Як завжди, на найцікавішому моменті. Юнак повільно обернувся, зробивши повне коло. Але його ніде не було. Зник без сліду. І коли Бог зник, Квентін майже засумував. Все ж є щось особливе в перебуванні в божественній присутності, навіть коли божество – це Ембер. Юнак потягнувся, стоячи на вершині острова, а потім обережно зліз зі скель і побіг під тюбцем назад, до пляжу. Йому не терпілося розповісти іншим, що сталося, хоча все це вже здавалось сном, раннім, напівсонним сном, заплутаним у простирадлах і подушках. Таким, який згадуєш лише випадково через кілька годин на кілька секунд, коли знову лягаєш спати в кінці дня. Юнак задумався, чи прокинувся вже хтось, і вдасться йому повернутися до ліжка. Квентін мав би помітити, що щось змінилось. Але на шляху вгору він був неуважним. Він майже біг, і крім того розмовляв із Богом. А ще хлопець ніколи не був особливо старанним спостерігачем флори і фауни. Він ніколи б не помітив вражаючого бука чи незвичайного в'яза, тому що не знав, у чому між ними різниця, якщо вона взагалі є? Проте через кілька хвилин Квентін задумався, чи не спускається він іншою дорогою, ніж підіймався. Бо було трохи скелястіше, так би мовити, ніж він пам'ятав. Співвідношення каменів до рослин і землі не зовсім таке, яким було раніше. Втім, Квентін намагався не дуже хвилюватись, тому що доведеться знову підійматись на пагорб і шукати новий шлях. А цього юнак хотів уникнути. І крім того, він тримав сонце праворуч. А саме так працює навігація, вірно? Та й врешті-решт можна спуститись до пляжу і піти вздовж берега. Так він точно не пропустить табір. Юнак усе ще сподівався встигнути повернутися на пляж до сніданку. Проте одного він не міг ігнорувати, хоча й намагався. Тіні від предметів більше не ставали коротшими, як зазвичай буває з тінями, які виникають через сонце. Вони ставали довшими. А це означає, що помаранчево-червоне світило, що кипить на краю неба, перестало сходити, а натомість почало заходити. І це означає, що він на іншому боці острова. Але це... Неможливо. Найдивніше було те, що він навіть не зрозумів, що хтось вдарив його мечем, аж поки це не сталося. Спочатку хлопець лише відчув, що втратив рівновагу. Ліва рука оніміла. «От гівно!» – вилиявся він. Похитнувся і утримався здоровою правою рукою за холодний дерн. За ним стояв чоловік. Великий, молодий з круглим блідим обличчям і цапиною борідкою. І їх з'єднував короткий меч з широким лезом, який застряг у ключиці Квентіна, і який чоловік намагався витягти. Хлопця врятувало те, що половина його ключиці була зроблена з дерева. Це все зробили кентаври, щоб відновити його після укусу Мартіна Чатвіна. Чоловік із мечем, не знаючи цього, невдало вибрав саме цей бік, коли намагався розрубати Квентіна навпіл ззаду. «Ах ти сучий син!» вилаявся Квентін ще раз. Він не мав на увазі конкретно цього чоловіка. Він взагалі не знав, кого або що має на увазі. Якби юнак мислив ясно, він, можливо, спробував би виграти у перетягуванні меча. Але в той момент... Він просто хотів витягти зброю з себе. Обидва цього хотіли, тож інтереси тимчасово збіглись. У стані майже безтілесного страху Квентін підняв руку і схопив меч за лезо. Порізав долоню у результаті. Чоловік поставив чобіт на спину Квентіна і з хрипом вирвав меч. Вони стали один навпроти одного, важко дихаючи. Тиша була дивною. Та й справжні бійки відбуваються не як у кіно, без саундтреку. Чоловік носив легкий обладунок та одягнений у синю ліврею, це здавалось дивно особистим. Тут, на самоті, на галявині, на безмовному острові, в низькому ранковому або вечірньому світлі Квентін гостро відчув особистість цього чоловіка, на секунду вони дивились один на одного, поки юнак. Як і всі, хто колись стикався зброєю без зброї, робив невпевнені кроки туди й сюди. І про всяк випадок нашепотів перші слова закляття, перського чарівного завороту, який можна зробити однією рукою. Ліву ж юнак не відчував. Але нападник більше не чекав. Він наблизився, відрізаючи Квентіну шлях назад, а потім атакував цього разу колючи, а не рубаючи. Квентін відчайдушно крутнувся праворуч і назад, але недостатньо далеко, бо меч увійшов в нього. Це було неймовірно, бо юнак думав, що ухилиться, але замість цього відчув метал у правому боці. Квентін так сильно викрутився, що меч увійшов ззаду. Спочатку виникло дивне відчуття – Якась тверда і незручна присутність у власному тілі, і ще терлось обребра, а потім стало тепло, майже приємно тепло, потім майже миттєво гаряче, пекуче, ніби меч не просто гострий, а розпечений до білого в горні. А. Ага! прошепотів квентін і втягнув повітря крізь стиснуті зуби, точно так, ніби порізався, нарізуючи цибулю. Нападник, вочевидь, був солдатом, але Квентін ніколи по-справжньому не замислювався, що це означає. Той був професійним убивцею, ефективним і діловим. У нього не було елегантності бінгла. Це як пекар, тільки замість хліба він робить трупи. І замість борошна він обрав Квентіна. Чоловік висмакнув меч і одразу ж замахнувся у щось більш життєво важливе. Квентін не міг думати. «Іщик!» – вигукнув він і клацнув пальцями. Слово просто прийшло йому в голову. Це мучило його в підсвідомості ще з притулку. Цього разу він усе зробив правильно. Між ними на галявині спалахнуло світло. Злякавшись, чоловік відступив. Він, мабуть, подумав, що Квентін його поранив але швидко зрозумів, що усе гаразд. Але юнаку також швидко вдалося випалити перстке закляття непритомності. Нападник упустив меч і впав обличчям у траву. Квентін стояв, задихаючись і тримаючись за бік. Кров просочила йому сорочку. Смерть була занадто близько. Занадто близько. А біль був дивовижним пульсуючим спалахом і не можна було з певненістю сказати, чи знаходиться він всередині тіла Квентіна. Коли здавалось, що гірше вже не буде, хлопця знудило. А далі ще гірше. Обережно він зняв сорочку, одним рухом відірвавши її від пораненого місця та відірвав один рукав. Склав руки у подушечку та притиснув його до рани. А потім спробував зафіксувати усе це рештою сорочки. Коли все було зроблено, юнак хвилину просто стискав зуби і намагався не втратити свідомість. Серце тріпотіло в грудях, як спійманий горобець. Юнак постійно повторював фразу «контролюй пошкодження» собі підніс. Чомусь це допомагало. Коли він знову зміг оглянути рану, він побачив, що та кровоточить, але не так, щоб сильно. А ще Квентіну здалося, що існує обмеження глибини в диху, який можна зробити і не втратити свідомості. Юнак намагався згадати, що там усередині. Судячи з болю, меч, мабуть, розрізав м'яз, але не дістав до легені. Чи дістав? Що, чорт забирай, в ньому всередині ще є. Ймовірно, зброя просто різанула бік. Адреналін затоплював організм, Приглушаючи спалахи болю, нарешті Квентін усвідомив, що відбувається. Думка осяяла його з жахливою палаючою силою. «У нього трапилась пригода! Справжня! Ось чому такий біль!» Він подивився на руки, знову відчув ліву і стиснув обидві в кулаки. У дерев'яній ключиці велика виймка. Але глибоких структурних пошкоджень не було. Таке можна зашпаклювати. Юнак подивився на чоловіка, що хропів обличчям униз на низькій островній траві. Він підняв меч та пішов у напрямку, звідки з'явився нападник, та знайшов замок. Невеликий, з трьох частин. Присадкуватий квадратний донжон із двома віддаленими сторожовими вежами – Усе побудоване з сірого каменю, оточене величезними деревами. Побудований на трав'янистому пагорбі біля підніжжя гір, які, як тепер бачив Квентін, домінували над одним узбережжям острова, закриваючи замок з інших ракурсів. Не дивно, що уся команда пропустили цю будівлю. Юнак крадькома переходив з каменю на камінь, ховаючись від того, хто міг би за ним спостерігати. Більше солдатів він не зустрів. Можливо, це все трапилось випадково. Не бажаючи ризикувати, хлопець обережно спустився кам'янистою ущелиною до краю моря. Треба підійти, крадучись уздовж берега. А там тягнулась вузька смужка кам'янистого пляжу. Її ледве вистачало, щоб ноги залишались сухими. Море схвильовано плескалось темними швидкими хвилями. Квентін навіть не думав про те, що робить. Якби йому довелось комусь пояснювати, що він готує одноосібний магічний штурм замку в стилі міцного горішка, це було б важко обґрунтувати. Юнак упевнив себе, що проводить життєво важливу розвідку, досліджує оборону, але все це означало, що якщо він злякається, то втече. Насправді, хлопець думав, що це мав на увазі Ембер. Шанс, що в замку є щось пов'язане з ключами або Джолібі, або Джулією, або з усіма ними. І він хотів це дістати, а потім зупинився. На тонкому гальковому пляжі стояв човен, сірий, пошарпаний. Весла лежали в ньому, акуратно, як складені крила бабки, у хорошому стані, канат зав'язаний навколо на гілки». Ось так Квентін і застряг. Розумово. Здавалося, жодна сила на землі не змусить його пройти повз човен, насівши в нього. Треба сісти й відступити. Він пропливе на інший бік острова, туди, де друзі. Рана від меча, звичайно, ускладнює здатність хрести, але все ж це можливо. Це відчуття було приголомшливим. Ніхто не дорікне йому в боягузтві. Насправді продовжувати це безрозсудно, егоїстично. Юнак вже розв'язував мотузку, довелося робити це лівою рукою, оскільки він не міг підняти праву вище голови, і через секунду на дальньому кінці пляжу з'явився ще один солдат. Реагували вони до моторошного довго. Спочатку Квентін не хотів вірити, що цей чоловік його побачив. Але від роздумів його відволікла холодна хвиля. Якщо чоловік побіжить та підніме тривогу, це кінець. Але солдат цього не зробив. Замість цього він пішов берегом до Квентіна, витягуючи на ходу короткий широкий меч, схожий на той, що тримав сам Квентін. Мабуть, кожен хоче бути героєм. Юнак припустив, що він взагалі не виглядає грізно. Але зовнішність оманлива. Квентін встромив зброю першого солдата вістрям униз і приготувався до бою. Кінетика. Він добре з нею справлявся, бо він був фізикнутим. Швидко прошепотівши, згадуючи семінар у Брейкбілзі, про який він і не думав, мабуть, років зоп'ять, хлопець простягнув обидві руки долонями вгору і махнув ними у бік солдата, ніби відганяв з краю голубів. Як один, у нього полетіли чорні камінці з берега, темний потік, рій розлючених бджіл. Вони обсипали його груди й обличчя з гуркотливим звуком, схожим на вивантаження гравію з самоскида. Збентежений, солдат повернувся, щоб побігти, але впав через кілька кроків. Каміння засипало його до втрати свідомості. «Ну от...» І раптом знову зник страх, біль та думки. Квентін міг вільно рухатись. «Можна пройти повз човен!» Він так і зробив, та підійшов до солдата наполовину засипаного. Теплий вологий вітер подув із моря. Юнак відкинув кілька каменів від обличчя. Вузьке обгоріле, понівечна шрамами від акне. Історія цього чоловіка скінчилась. Квентін підняв його меч та кинув якомога далі в море. Він один раз підстрибнув, другий – і пішов на дно. Юнак підняв невеликий плаский камінь і поклав його в кишеню. Вузька стежка вела від кінця пляжу крізь дерева до ближньої сторожової вежі. Підйом був крутий, і він йшов зігнувшись. Це полегшувало біль у боці. Вентін нічого не боявся, крім втрати імпульсу хоробрості. Він про себе повторював закляття, не вимовляючи їх насправді, відчуваючи, як наростає енергія, а потім згасає. Сторожова вежа була кругла, побудована на крутому схилі. Саме тому довелось підійматись навіть на перший поверх. Юнак поклав руку на старий відкритий фундамент та задумався, хто це все збудував. Цеглини здавались прохолодними, вічними. Хто з них зробив майже ідеальне коло, а хто всередині башти? Чи зможе він усю ніч нікого не вбивати, чи зірветься? Так, думати досить. Квентіну взагалі здавалось, що він тільки й робить, що думає, а всі інші тільки й роблять, що діють. Юнак витратив 5 хвилин на мовчазний ритуал, який принаймні теоретично Мав би посилити його почуття, хоча й не робив цього з часів навчання в універі, та й навіть тоді ніколи не робив це закляття тверезем. Найкращий варіант – злетіти зовнішньою стороною вежі і здивувати того, хто всередині згори. Політ був напрочуд великим закляттям, більшим, ніж можна було б подумати. І хлопець хвилювався, що використання залишить йому занадто мало енергії для бою. Але, з іншого боку, величезні бали за стиль. Ніщо не змушує почувати себе найкращим чаклуном, ніж політ. Тож, як сказав би Семюел Л. Джексон, «Вперед, мазафака!» І Квентін піднявся в сутінкове повітря. Стародавня цегла пронеслась повз його обличчя. Не було жодного шуму. Юнак відчув себе немовлям, якого підіймає гігантський батько – щоб спитати, хто себе гарно вів цілий день. Квентін перелетів в верхівки дерев. Він хотів, щоб усі могли б його побачити. Він злетів над краєм вежі, розкинувши руки, в одній тримаючи вкрадений меч, а інша світилась й потріскувала фіолетовою магією. В останню секунду він зігнув одне коліно, як супергерої в коміксах. Чоловік на даху встиг перестати розмахувати руками і витягнути шию назад у шоці, примружившись. Він був білявим, зуби виступали. До нього Квентін і простягнув руку, і вказав двома пальцями. Два глибоких кольору індиго-імпульси вилетіли з них, влучили солдату в лоб та збили його з ніг. Далі рикошетом полетіли в темряву в невідомому напрямку. Квентин мав багато часу, щоб попорпатись зі старим закляттям Пенні, магічна ракета, і тепер воно працювало гладенько й точно, з яскравими спецефектами. Голова чоловіка відкинулась назад, потім уперед. Він впав на руки й коліна. Ще один постріл у ребра звалив солдата на бік. Ще троє були внизу. Квентин легко приземлився на кам'яний дах, оточений низькою стіною. І знову відчув гостру відсутність саундтреку. Далі побачив гармату, присадкувату, чорну, з акуратною пірамідою ядер поруч. Юнак вийняв з кишені плаский камінь, який підібрав на пляжі. А далі забрав кинджал з пояса непритомного вартового. Це була уся його зброя. І почав тряпати на камені руну. Складна справа. Але він багато разів бачив таку у своєму розумі і легко міг уявити сторінку книги, де про неї читав. Руна не обов'язково має бути точною. Просто треба дотримуватись структури. Коли усе було готово, коли він з'єднав останню лінію з першою, Квентін відчув щось у животі. Достатньо. Сила замкнулась там. Камінь заходів, та підстрибнув у руці, ніби живий. І він секунду почекав на вершині сходів. Коли він кине камінь, назад дороги не буде, не буде можливості зникнути в темряві. Теплий океанський вітер обіймав юнака під темніючим небом. Погода погіршувалась, море вкривалось гребенями хвиль. Наближався шторм. Хлопця раптом охопило хвилювання за чоловіка, якого він залишив на пляжі. А що як почнеться приплив? Квентін не був впевнений, що вода розбудить солдата раніше, ніж той потоне. А потім юнак спіймав швидкий спалах блакитно-білого світла. Той йшов з іншої сторожової вежі, на дальньому боці донжона. Точно так, ніби хтось робив фото зі спалахом. Юнак примружився. Його що, помітили? Чи здалося? Минула мить, далі десять секунд двадцять. Хлопець знову розслабився. А потім інша вежа розірвалася, Щось гаряче, яскраве і біле вибухнуло всередині. Весь верхній поверх розлетівся. Дуги енергії розлетілись в усіх напрямках, підпалюючи верхівки дерев навколо. Камені з тріском летіли крізь підлісок. да вежі пластом опустився на нижній поверх. Саме тоді в морі з'явився грубий, сміливий силует Мунджака, що безшумно обходив мис. Він був схожий на величезного, доброзичливого пса, якого Квентін не бачив тижнями. Його знайшли інші. Усе, як треба. Усміхаючись, як божевільний, Квентін кинув свій камінь вниз сходами й відступив. Колосальний гул змусив дах під його ногами резонувати як барабан. Камінь віддав усю енергію, яку встиг зібрати, одночасно. Пилюка вирвалась з-під черепиці разом із повітрям з вікон. Інстинктивно Квентін напівприсів. І на мить задумався, чи не перестарався. Але вежа встояла. Юнак збіг сходами, готуючи ще одне закляття, кінчиком меча, шкрябуючи стіну. У кімнаті було темно. Ледь виділялись два солдата. Один лежав під розбитим столом, інший намагався підвестись. Квентін продовжував бігти. Його розум дзвенів від збудження. Не збавляючи кроку, він подув на руку і потрусив її, щоб зарядити ще одне закляття. І вчасно, бо ще один солдат стрімко підіймався сходами, поспішно натягуючи рукавички. Квентін жорстко вдарив його прямо в груди, що могло б і не спрацювати, але рука Квентіна була заряджена як електрошокер, тож чоловік полетів вниз сходами. Квентін перестрибнув через стогнуче тіло і продовжив бігти на площу перед замком. Та мала чотири сторони. Донджун зліва, сторожові вежі з обох кінців, океан справа. Посередині невеликий обеліск. Мить по тому з протилежного кута на відкрите повітря вийшла Поппі. Він не розумів, як виглядає без сорочки й у крові, допоки дівчина не побачила його, а він її вираз обличчя. Квентін махнув рукою, сподіваючись, що це виглядає весело, а не жахливо. А потім зібрався побігти до неї, але цьому завадила стріла, яка влетіла у бруківку поруч із ним. Поппі побачила її одночасно з ним, кинулась за постамент, швидко щось співаючи польською, і в повітрі з'явився зелений слід, типу лазера, що з'єднав стрілу з дахом. Це шлях знаряду назад. Поппі виходить нелегко збентежити». Мабуть, це австралійська особистість. Напевно, вона росла, відбиваючись від змій, дінго чи від чогось іще. Хлопець ніколи раніше не бачив, як вона щось чаклує. Її рухи були дивовижними. Він ніколи в житті не бачив, щоб хтось так швидко рухав руками. «Агов!» – крикнула вона, притулившись спиною до кам'яного обеліска. «Ти в порядку?» «В порядку!» «Еліот і Бенедикт закінчують у вежі!» Крикнула вона. «А я туди!» Він вказав на донжон. «Чекай, ні, Бінгл теж іде!» «Я йду туди!» Він не почув подальших слів дівчини. Він був невимовно радий бачити друзів. І чомусь Поппі. Стару добру Поппі. Найбільше за всіх. Але в той же час і відчув хвилю туги. Це був його шанс. Якщо не вдасться випередити усіх, якщо не дістанеться до донжона першим, він втратить право бути героєм. Ні, Квентін не хотів бути егоїстом. Але якщо їм усе одно, то чому б не зробити цю виставу власною, сольною? Квентін прошепотів кілька слів мечу і двічі вдарив ним об землю. Той заблищав золотим. Поппі працювала над кінцем зеленого сліду від стріли. Кінець перетворився на іскру, і та помчала вздовж сліду, як запалений гнід. Зникла за парапетом, і пролунав грім. Квентін побіг до дверей донжона, і відчував він себе абсолютно особливо. Він не розумів, звідки знає, що робити, але він знав. З друзями за спиною останні сумніви зникли. Двері були зроблені з товстих обкованих залізом колод. Він підскочив, розмахнувся мечем і з усієї сили вдарив ним зверху. Закляття не вплинуло на те, як меч відчувся в руці. Але додавало удару десь півтонни. Споруда завібрувала, дерево тріснуло і розкололось. Ще більше пилу. Гуркіт вночі. Ще один удар розбив двері наполовину, а ще один і розчистив отвір. Увірвавшись до замку, Квентін відчув таку могутність, що це майже завдавало болю. Сила виривалася з нього. Квентін не знав, звідки це береться. Його груди здавались величезними. Він був живою бомбою. П'ятеро солдатів стояли в залі за розбитими дверима, націлюючи на нього мечі та списи, Порив вітру вирвався з рук хлопця і відкинув їх назад. А потім він засліпив ворогів спалахом світла, скинув їх тілами вниз по великій залі. Квентін обернувся і поклав одну руку на зруйновані двері. Ті почали горіти. Це здавалось гарною і дуже драматичною ідеєю. Але, про всяк випадок, якщо це спричинить проблеми пізніше, він зачаклував свою шкіру від вогню. Хлопець відкривав для себе вперше по-справжньому, що таке король Мах. Товстий покидьок, який сидів в замку Вайтспайр, грався з мечами і напивався, що не був король. Ось він, справжній господар і володар. Ось кульмінація всього, що почалось того дня, коли він увійшов до замерзлого саду в Брукліні, роки тому. Він нарешті став собою. Можливо, усе, що було потрібно, це дозвіл Ембера і трошки віри. Ритуал, який він провів, щоб посилити свої відчуття, насправді працював. Хлопець був такий напружений, що знав, де знаходяться люди за стінами. Він відчував електрику в їхніх тілах, як акула. Час – той тупий механізм, який зазвичай надійно штампував одну секунду за іншою – як деталі на конвеєрі, вибухнув чудовою мелодією. Він бачив усе, що пропустив, ба навіть більше. Попі мала рацію. Той час на землі, зрештою, це теж пригода. Не просто якесь блукання і поневіряння, а підготовка до цього. І ось його життя. Він житиме так відтепер. «Ось я!» – прошепотів Квентін. «Ось я!» Потім він піднявся сходами і пройшов через низку великих кімнат. Коли до нього наближались люди, в них летіли предмети, збивали їх на підлогу. Стільці, столи, урни, скрині – усе, за що він міг зачепитись закляттям. блискавка била і приголомшувала їх. Ліниво хлопець зупинив кинуту сокиру в повітрі однією простягнутою рукою і відправив її назад. Вдихаючи, він висмоктував кисень із кімнат, доки люди в них не задихались і не втрачали свідомість. Вони падали з синіми губами і виряченими очима. І скоро вороги почали тікати, лиш побачивши, що Квентін наближається. Він відчував, що змінився, ніби фізично виріс і став гігантом. Це не зупиняло закляття, що виливались з нього одне за одним, без зусиль. Борожі війська змішались. Люди, феї, кілька демонів. Кам'яний голем, водяний елементаль, рудобородий гном, обшарпана, говорлива пантера. Це не мало значення. Квентін не відчував більше рани в боці. Він відкинув меч. Добійся зброю! Магу не потрібен меч. Магу не потрібно нічого, крім енергії всередині. Усе, що потрібно зробити... Це остаточно перетворитись на короля Мага. Хлопець не мав жодного уявлення, куди прямує. Він просто переходив із кімнати в кімнату, очищаючи будівлю. Двічі він чув гуркіт-гармат Мунджака в долині. Одного разу він відчинив двері і побачив Бінгла та Джулію, які відступали перед натовпом солдатів серед руїн Вітальні, заповненої вишуканими меблями. Чарівний меч тілоохоронця мерехтів, швидкий і точний, як промисловий верстат. Сяючі візерунки залишали гіпнотичні неонові сліди. Здавалось, він перебуває у стані бойового екстазу. Його тунікла просяклась потом, але обличчя було спокійним. Прикриті капюшоном очі майже стали щілинами. Але справжній жах являла собою Джулія. Вона викликала якусь магію перетворення, або просто, можливо, те, що в ній було нелюдським, вийшло на поверхню. Він ледь впізнавав дівчину. Її шкіра сяяла фосфоресцентним сріблом. Вона виросла щонайменше на шість дюймів і билась голими руками. Наступала на солдатів, доки хтось не був настільки дурним, щоб штрикнути списом, після чого Джулія просто хапала воїна. Ніби той рухався в уповільненій зйомці і починала ним лупцювати його та друзів. Її сила здавалась величезною, а металеві леза просто ковзали по її шкірі. Здавалось, їй не потрібна була допомога. Тому Квентін знайшов сходи на верхній поверх. Він вибив перші двері, які побачив, і ледь не помер, коли на нього накотилась величезна вогняна куля. Це було колосально потужне закляття. Хтось довго його готував і накачував енергією. Воно повністю огорнуло юнака. І Квентін відчув, як полум'я лижи його крізь закляття вогнестійкості. Але все ж він витримав. Коли вогонь згас, кінцівки хлопця диміли, але були неушкоджені. Він стояв у дверях темної бібліотеки. Усередині, сидячи за столом з двома ліхтарями, був скелет у гарному коричневому костюмі. Або не зовсім скелет. Чоловік, але явно мертвий. На ньому ще було м'ясо, але воно зсохлось і стало якимсь шкірястим. У самому приміщенні було дуже тихо. Книжкові полиці тихо тліли і потріскували з обох боків від Квентіна. Це наслідки вогняної кулі. Труп дивився на нього очима, схожими на тверді сухі горіхи. «Що? Ні?» – нарешті сказав він. Цей голос загудів із затріпотів, як зіпсований динамік. Вочевидь, у нього мало що залишилось від голосових зв'язок. Якась надприродна сила підтримувала в ньому життя ще довго після закінчення терміну придатності тіла. «Ну, це було моє єдине закляття!» Квентін чекав. Обличчя істоти було нерухомим, нечитабельним. Висохлі губи не повністю прикривали зуби. На скелета було неприємно дивитись, але чомусь Квентін не відчував ніякої злості. Чому вони б'ються? Якусь секунду юнак справді не міг цього зрозуміти. Він задумався, чи не надто вирвався вперед. Але ні. Це просто починається босфайт. Труп конвульсивно ожив і метнув ніж однією худою розхлябаною маріонетковою рукою. Квентін пригнувся чисто інстинктивно, але зброя пролетіла досить далеко від нього. Ніж пролетів крізь відчинені двері і заскриготів по кам'яній підлозі. «Ну гаразд!» – промовив труп. «Тепер справді все!» а потім зітхнув. «Іде ключ?» У свою чергу спитав Квентін. «У тебе ж він є, правда?» На жахливу частку секунди юнак злякався, що артефакта тут немає. «Я вже й сам не знаю, що роблю!» Хрипко сказав труб. І підштовхнув до нього маленьку дерев'яну скриньку однією зморщеною рукою. Шкіра на деяких кісточках стерлась, Ніби з підлокітників старого крісла. Колись це належало моїй доньці. Твоїй доньці? А ти взагалі хто? запитав юнак. А ти що, не знаєш цю казку? Труп знову зітхнув. Він, здавалось, набагато більше змирився зі своєю долею, ніж очікував Квентін. Схоже було на те, що скелет не знав, чи потрібно йому ще дихати, але, вочевидь, він усе ще міг втягувати і випускати повітря з грудей, коли хотів. Я думав, усі її знають. Тепер, коли Квентін перестав рухатись, він усвідомив, що спітнів. Нічне островне повітря наганяло холод. Почекай, ти ж не збираєшся сказати мені, що ти – це він. Чоловік із казки про сім золотих ключів. То ось як вони це називають. Повітря пройшло між зубами трупа. Сміх? Гадаю, вже занадто пізно сперечатись про такі речі. Щось я не розумію. Я завжди думав, що ти один з хороших хлопців. Не всі можуть бути героями. Тоді з ким битись? Це питання кількості насправді. Порахуй. Але хіба це не той ключ, який дала тобі твоя донька? У Квентіна виникло жахливе відчуття, що він не зрозумів чогось важливого. Так трапилось в історії. Ти звільнив доньку від відьми, а вона тебе не впізнала, проте дала ключ. То була не відьма, то була її мати. І ще один шиплячий сміх. Під час розмови рухалась лише нижня щелепа. Було схоже на розмову з аніматронним президентом у тематичному парку. Я залишив їх, щоб відшукати сім ключів. Хотів бути героєм, а вони мені не пробачили. Коли я нарешті повернувся, власна донька мене не впізнала. Мати сказала їй, що я помер. Саме ключ підтримував моє життя. І добре, що ти його так забираєш. Жахливо жити в мертвому тілі. Я нічого не відчуваю. б бачив. Як на мене дивились інші. Квентін відкрив дерев'яну скриньку. Усередині побачив золотий ключ. Отже він тепер, частина казки, прорвався крізь стіну в сусідню історію. Просто скажи мені, промовив труп. Для чого він? Я ніколи не знав. Я теж не знаю. Вибач. Квентін почув кроки і ризикнув озирнутись. Бінгл нас догнав. Не вибачайся, ти за це усе заплатив ціну. Життя почало покидати скелета, щойно він випустив скриньку. Він зігнувся уперед і вдарився головою об стіл. Останні слова він пробурмотів прямо в дерев'яну стільницю. Як і я, просто ти ще цього не усвідомлюєш і більше не поворухнувся. Квентін клацнув, закриваючи скриньку. Почув, як тілоохоронець став поруч. Разом вони подивились на голову трупа, лису, прямисту, зморшкувату, як глобус. «Гарна робота!» – промовив тілоохоронець. «Не думаю, що це я. Думаю, він просто помер», – промовив юнак. «Та й пофіг!» Мабуть, Бінгл підхопив ці слова у Джоша. Сила почала полишати Квентіна, залишаючи хлопця виснаженим і тримтячим. Він нарешті усвідомив, що тхне паленим волоссям. Усе ж вогнестійкість не ідеальна. Це той чоловік з казки, але трошки іншої версії. А звідки ви взагалі дізнались, де я? Кухар спіймав балакучу рибу, вона й сказала, що робити. У неї в животі знайшлась пляшка, а там мапа. А як ви тут опинились?» Ембера побачив. Наразі цього пояснення було достатньо. Разом вони повернулись назад коридором до сходів. Бінгл оглядів кожен дверний отвір і нішу на предмет тих, хто залишився в живих і не хотів здаватися. Отож, вони це зробили. Знайшли ще один ключ. Залишився останній Квентін у списку переможців. Вони зустріли попіру з червонілу від першої філорійської виласки, яка кричала Нам вдалося. і, мовчазну, усе ще флуоресцентну джулію, що блукала коридорами. Квентін показав їм артефакт і обійняв обох. Джулію трохи незграбно, оскільки вона не відповіла на обійми і, крім того, зберегла додатковий зріст, навіть вийшовши з бойової форми. Поппі мала рацію. Їм вдалося, і цю вилазку очолив Квентін. Хлопець тримався за це відчуття, зважував його в руках, відчував його тепло і вагу, а ще й зрозумів, що завжди пам'ятатиме цей момент. Бінгол знайшов одного солдата за шторою. Але той склав зброю. Зовні Мунджак підійшов прямо до пристані. Раптово нависнув над кам'яною площею. Бухта, мабуть, була глибшою, ніж здавалось. Хтось начаклував кілька ліхтарів, кулі розміром з баскетбольний м'яч. Вони зависли над подвір'ям та залили його м'яким жовторожевим світлом, створюючи атмосферу сільського ярмарку. Вітер ще посилився, і сяючі сфери тремтіли й погойдувались, намагаючись утриматись на місці. На пірсі стояли Еліот та Джош, за ними височів великий заспокійливий корпус Мунджака. Але чому вони там? Ейфорія бою минула, коліна Квентіна тремтіли бути героєм виснажливо. Юнак відчувався спустошеним, порожньою оболонкою самого себе, біль у боці розгорявся. Думка про затишну каюту на кораблі була надзвичайно заспокійливою. І от тепер, коли вони дістали ключ, він міг згорнутися калачиком на ліжку, і великий сонний звір віднесе його геть. Хлопець утомлено підняв руку на вітання. Зараз будуть розмови, пояснення, привітання, геройський прийом, але він хотів просто пройти повз друзів і повернутись на борт. Еліот і Джош не привітали його. Їхні обличчя були серйозними. Вони дивилися вниз на щось на пірсі. Джош щось сказав, але вітер вирвав його слова та поніс геть над чорним океаном. Обидва зачекали, допоки Квентін помітить Бенедикта, що лежав на грубому мокрому дереві. З горла хлопця стирчала стріла. Помер, ледь встигнувши зійти з човна. Він лежав, згорнувшись калачиком. Обличчя було сірим. Було зрозуміло, що Бенедикт помер не одразу. Схоже, спочатку він якийсь час дряпав стрілу, а потім захлинувся власною кров'ю. Кінець 19-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.